פרק ד' ובועז עלה השער וישב שם והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז ויאמר צורה שבה פה פלוני אלמוני וייסר וישב ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה וישבו ויאמר לגואל חלקת השדה אשר לאחינו, לאלימלך, מה חירה נעמי השבה משדה מואב. ואני אמרתי, אגלה אוזנך לאמור, כנה נגד היושבים ונגד זקני עמי, אם כי גאל גאל, ואם לא יגאל, הגידה לי, ואדעה כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך. ויאמר אנוכי אגאל. ויאמר בועז, ביום כנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה אשת המת, קנית להקים שם המת על נחלתו. ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול לי, פן אשחית את נחלתי. גאל לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול.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 ואת כל אשר לכיליון ומחלון מיד נעמי. וגם את רות המואביה, אשת מחלון, קניתי לי לאישה להתאים שם המת על נחלתו, ולא ייכרת שם המת מעם אחיו ומשער מקומו. עדים אתם היום. ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים.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 מן הנערה הזאת. וייקח בועז את רות ותהי לו לאישה, ויבוא אליה, וייתן אדוני לה הריון ותלת בן. ותאמרנה הנשים אל נעמי, ברוך אדוני אשר לא השבית לך כאל היום, ויקרא שמו בישראל. והיה לך למשיב נפש. ולכלכל את שיבתך, כי כלתך אשר אהבתך, ילדתו, אשר היא טובה לך משבעה בנים. ותיקח נעמי את הילד, ותשיתהו ועיכה, ותהי לאומנת, ותקרנה לו השכנות שם לאמור, יולד בן לנעמי, ותקרנה שמו עובד,